بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفعينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وفضل ذاك من العزيز الغفور سبحانه وتعالى امتوافقيشه و انذا سوره الانعام سوره الانعام هي سوره 6 ketika surah defu za Quran tukufu kutokana na taratibu kuanzia sura al-fatiha mpaka kufikia hapa ni sura ya 6 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema katika sura hii yenye aya 165 Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahilladhi khalaqas samawati wal ard sifa zote mtukufu wema na tadhima Zinamthibitikia Mwenyezi Mungu ambaye ameumba na ardhi wajala al wa an na akaifanyia mbingu na ardi kuwako ndani yake kiza na mwanga lakini sio tu kiza na mwanga bali uongofu na upotofu wema na ubaya thumma alladhina kafarukisha wale wale walio kufuru mwenyezi Mungu walio kufuru bi rabbilhum kufur madaw ti'adilun wa na ukweli wakaamini upotofu wanowa ukweli kweli wakalmini uongo wanowa wema wakafanya mabaya huwadhi khalaka kum min tin yeye mwenyezi ndiye aliwaomba nyinyi kutokana na dongo thumma qadaa ajalan kisha akupangieni nyinyi umri wa kuishi duniani kila mmoja wenu kuna yule anaishi masaa na wengine siku na wengine wiki na wengine mwezi na wengine anaishi mpaka miaka mia na zaidi wa ajal musamman na indahu na muda uliopangwa na kuainishwa uko mbele yake Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kwa kila kiumbe Thuma antum tamtarun kisha nyinyi wanadamu na mnabaki na shaka baada ya ukweli huu wote uliotandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na shahada zake na dalili zake zote za wazi. nini mnabaki kuwa katika ushindani na wasiwasi na shaka huwa Allahu fissamawati wa fil wa huwa Allah eh Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kuabudiwa. Is-samawati wa fil mbinguni na ghawnina ardini. Ya'lamu sirrakum wa jalarakum. Anajua dhahiri yenu na siri yenu. Wa ya'lamu ma taksibuna. Na anajua kila mnachokichuma, Kikuwa cha kheri, kikiwa cha shari. Wa ma Lakini wanadamu wapotovu haiwajii min ayatin dalili min ayati rabbihim katika dalili za wao, hayawajidi dalili yote ila kanu anhaa muaridhin isipokuwa wao huwa dalili hizo wanazipa mgongo Hawazipokei na kuzipokea hawaziamini kuzi vystahiki Hawazihishimu hawaziheshimu zinazostahiki kuheshimiwa faqad kadhabu bilhaqqi watu hao wameukadhibisha kweli lamma ja'ahu ulipowajia lakini haidhuru anajidhuru wenyewe Fa sawfa yatīhim anbā'u mā kānū bihi yastahzi'ūna zitatawjiya za yale ambayo kwamba wao walikuwa wakifanyia shere na kifutekesho sitawjiya tawīlī zadi ambayo ni zile adhabu zikazowakumba alam yaraw panini hawawani hawaoni? wa kam namna tahlaknā na qablihim tulifuangamiza waliopita kabla wa yao ni wengapi? mkanahum hao tuliwapa makazi fi ardhi katika dunia ya nafasi kabisa mapato yaliyokuwa yanang'ilio ng katikati katika dunia yake neema ambazo hazina kwanzo aina yote nafasi ya maisha ardhi yake kati ya wanavyotaka tuliwapa watu hao ma'lamu lakum kiasi ambacho hatujapata kukupeni yenyewe hatujakupeni kabisa wa arsalna samaa alaihim midrara na tukawanyeshezea mvua kwao, kwa kwa vipindi tofauti kwa mujibu wa manfaa yao wajaanna anahara tajiri min tahtihim alanha kesha tukowafanyia mito tukaifanya mito inapita chini yao maji yake wajaanna anahara kaifanya mito tajiri inapitia min chini yao kwa katika mashamba yao bustani zao lakini kwa kusefu wao shukurani kwa mola wao faalakanahum tukawangamiza bidhunubihim ku madhambiao wa ansha'ana min karnan qarnan tukafanya tukatengeneza baada ya kuangamiza wao tukaweka karne nyingine mpya wakazi wengine wepya, watawala wengine wepya. walau nazalna alayka kitaban fi tas nao makuraishia maka ya muhammad hajapo kama tutateremsha kwao kitabu tukakutermsha wewe kitabu cha qur'ani au chochote kile fikirta ya kaja kumshandika kabisa katika makaratasi falamasuhu biyadihi wa kakikamata kwa mikono yao basi watu hao kwa ukaidi wao kala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin watasema makafiri si chochote Muhammad ya muhamadi akituonyeshia sisi isipokuwa ni uchawi dhahiri waqalu watasema laula unzila alaihi malakun watasema kwa nini muhamadi asiteremshiwe malaika walaunzalna malakan munzingo anasema na kama tungaliteremsha malaika kisha wakamkadhibisha laqdi al-amr iangalimalizo mambo dunia ingalimalizwa kabisa ingaliondoka upuuzi huu thumma la yunzaruna wala sangalifamu wa dawaote thumma la yunzarun kisha wa muda. Meda madam ummeletwa malaika na malaika hana mchezo malaika ukimchezeana anakumaliza walau ja'nahu malaika, na kama tumkufanya mtumi ni malaika laj'alnahu rajulan yungemfanya wanaume walalbasna alayhim ma yalbasun natungalifananishia juu yao kile wanachojifananishia wao wangemwona kama kana wao wenyewe ni binadamu kama wao wangemwona kwa hivyo ni zaidi wangekadzibisha zaidi kuliko kuja kusema ye ni malaika kule utume mwangalie ukanya zaidi kuliko umalaika wala qadistuz amirul na kwa kweli wale kejeli watume minkablika kabla ya Muhammad. muhammed usione ajabu wewe ukufanywa kejeli na kudharau na ukaidi na kukaidiwa na kupingwa na kunyanyaswa usione ajabu hilo washafanywa watume nzako waliotangulia kabla yako fahaka bil ladhina sakhiru minhum ikawashukia adhabu wale ambao waliwafanyia shere na kejeli mitume ya muenzimungu ikawashukia ma'kanu bihi yastazun ile adhabu waliokuwa wao wakifanya jewi waliofanya tachiti mizaha qul waambie muhammedu siru fil tembeeni katika dunia thumma andhuru kisha muone kaifa kana aqibatu almukaththibeen namna alibakuwa mabaya matokeo ya watu waliokadhibisha mitume ya mungu qul waambie liman maafisa mawati samawati wal Nimaliza nimalizanani hivi vilivyomo ndani ya mbingu na ardi mali watakuwa hawana jibu hao. Hawa. Kuli laa, waambie kuli hizi ni mali za Mwenyezi Mungu. Mbingu na vilevilemo, ardhi na vilevilemo, yote hizo ni mali za Mwenyezi Mungu. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Amejiwajibishia mwenyewe bila kuwajibishia na mtu. ihsani juu ya vimbe wake. La yajma'an nakum ila yawm al-qiyamah. Kwamba atakukusanyeni ninyi vizazi kwa vizazi, ndugu kwa ndugu, matumbo kwa matumbo ata kukusanyeni mzaani mpaka mkamilike ile mpango aliyopanga Mwenyezi Mungu ila yaumil qiyama mpaka siku ya kiyama ambayo la raiba fihi hamna shaka ndani ya siku hiyo alladhina safiru sasa wale walio kuonekana stezani kajeli wakazi thalidhisha nafsi zao khasiru anfusahum watakuwa wenye ni wenye kuziangamiza nafsi zao hao waliofanya kajeli tharam watakuwa khasiru anfusahum mazinghamiza nafsi thaw fa hum la yu'minun yu kwa hivyo hawa haamini hawa, hawa amini hata watemshie malaika kutoka mbinguni hata watemshie vitabu viwashika mikononi hawaamini hawaamini hawa walahu ma sakana fi layli wan ni mali zake munyezingu vyote vinavotulizana wakati usiku na vinapotembea wakati mchana wa huwa sami'ul alim na yeye munyezingu ni msikivu na mjuzi Qul wa'bi Muhammad Aghayr Allahi attafidh waliya ivi asiy kwa Mwenyezi Mungu nimfanye kuwa ndiye mpenzi wangu mimi Fatari as wala wa laa limwaati mwenye kuumba mbingu na ardhi wa huwajimu wa la laa yut'am ambaye ba'a an adlisha wa la Qul wa'bi inni umitu an akuna awwala man aslama mimi nimetakiwa ni wa mwanzo katika walioislamu wa laa takuna min al nikaambiwa ukawa katika washirikina. Kwao niwaambie Muhammad, "Inni akhafu inaa sayt rabbi ya yawmin adhim. Mimi ninajiogopea kama mtamuhasimu wa wangu, na jiogopea adhabu ya siku tukufu, siku ya kiyama. Man yusrafa anhu atakae bahatika na adhabu hiyo ya mahili siku hiyo Fakadi rahima, huyo amerehemewa na Mungu. Wadhālika al-fawzu Na mubeen Hii ni kufanikiwa kwa dhahiri wa yamsa'ka billu dhurran na ka'amua munyezimu huku kufikishia madhara yoyote fala kaashifa lahu hakuna koyaondoa hakuna wakuyaondoa madhara hayo illa hu isikuaye wa yamsa'ka bi khair na ka'amua kukufikishia khair yoyote fahuwa ala kulli shay'in qadir basi ye munyezimu ndiye mwenye uwezo Wa kila kitu atakifika khair aliyokaribia munyezimu na hakuna wakuizuia wa huwa alqahiru fawqa ibadihi دي دي وهو ناين مَن يزعم عندي مشندي دي juu ya wajawake huwa alhakim alkhabir nihaya ni mwe hukuma namjuzi qul anbiya muhammad ay shay'in akbar shahada ni kitu gani kilichobora ishara kumshinda mwezi qul allah shahid bayni wa baynakum wa anbiya mwezi ndiye shahid bayna ami na nyinyi wa uhiya ilayya nipelekewa wahyi mimi hadha alquran kisomo hicho quran niko kwa niku hicho Wa mambala nyinyi na wengine itakawafikia. Sio nyinyi tu, na wengine watakawafikia mpaka mwashawadunia. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alhaatan ukhra? nyinyi kwa botofu wenu? Mnakiri na mnakubali kwamba Mwenyezi pamoja na Mwenyezi kuna mungu mwingine au miungu mingine? Qul la ashhadu mimi si hilo. Sikubaliani mimi na hilo. Qul innama huwa ilahun wahidun Wambie mbi wa kweli ni Mungu mmoja wa innani bari'un mimma tushriku na mimi niko kumbali kabisa na shirki zote waladhina ataynahum alkitaba yaarifunahu kama yaarifuna abna'ahum Mwenyezi Mungu watu ambao pa kitabu kina wa Yahudi na wa Nasara wanamjua Muhammad kuwa ni mtume wa Mwenyezi wa kweli kama wanavyowajua watoto wao Alladhina khasaru anfusahum lakini wali, wali la khasara, sarah walaw la si khasara anfusahum fa la yu'minun haa hawaamini nafsi zao anfusahum hao, hao ushirikina, wa kavachukhu ushirikina kwa ndio ibada ndio imani ndio mongozo haa hawaamini hawaamini waman adhlama mimman iftara ala allahi kadhiba ni nani alidhulumu nafsi yake kumshinda yule ambaye amemdzulia mwenyezi Mungu au kadhaba bi ayati aw zake ayatiyhi an Innahu la yuflihu dhalimun. hakika ya tendo hilo haliwafanikishi madhalimu na wazee zao. Watu walidhulumu na wazee zao hawafanikii. Wa yauma nahshuruhum jami'an na ikumbuka siku tukakusanya wote thumma nakulu kisha tukawaambia tuka lil ladhina asharaku wal asyrikin. Taqulu iza ayna shuraka'ukum alladhina kuntum tazumun. Wako wapi wale uongo wenu mlio kwa mkijigamba. Wako wapi? Thumma lam takun fitnatuhum illa an Kisha haitokuwa uongo wao isipokuwa kusema hivi. Wallahi rabbina ma kunna Tunaapa na Mwenyezi Mungu wetu hatokuwa sisi washirikina. Watakataa ile zele ibada zao za washirikina. Mwenzi Mungu anamwambia mtume wake na kila wa kurani. "Onburl hebu angalia. Kaifa katabu ala anfusihim namna walizuzpinga nafsi zao wadalla anhum ma kanu yaftaron Na kikapotea kabisa kikaepukana nao kila alichokuwa wanakizua wa mimi huyo man ilaika na miongoni mwa washirikina kuna watu wanakuja kusikiliza sikiliza kwako muhammad. lakini wajana ala qulubihim akina tumejalieni nyoyeni kuna vizibo vizibo hivyo ay yahkahu huwazuria wasifahamu qur'an Wafi fi adhanihim waqra ya misikio yao kutuna vizibo wa in yara kull a hatta yakuna miujiza yote katika hali hiyo hata wakiona miujiza yote la yu'minu yu biha haw yaamini hawa tuamini hatta idha jauka mpaka wanapokujia wewe yajadiluna kutaka kukupinga Yakulu Husema qesema alladhina kafaru Husema makafiri in hadha ila asatiru alawalini Si chochote hichi anachotufundisha Muhammad isipokuwa ni hadithi za watu wa kwanza. Munyezingu anasema makafiri hao wa na hao wayahudi na wanasara wapotofu wa hum yanahau na wanakatazana kuizingatia kuusikiliza na kuizingatia Qur'ani. Wa yanau na wanaiepuka wao wenyewe na mzazo nao epuka. Wa in yulikuna lakini katika tendo lao hilo hawana wanachokiangamiza illa amfusahum isipokuwa wanaangamiza nafsi zao wama ya lakini tu hawafahamu walau tara idh waqfu alannar na kama utawaona makafiri hao wakati atakaposimamishwa kwenye moto wakalu wakasema ya wailatana, na nuradu tunatamani turejeshwe wale tunatamani turejeshwe duniani tukaamini wala nakadhiba wala tuskadhibisha chochote biayati rabbina kwaya za laith wana kuwa mwa na natukae sisi ni waumini wa kweli wapi tena wapi kutamani wakati umeshapita lakini hayo yatatokea pale aliposema Mwenyezi Mungu bal bada lahum ma kanu yukhfuna min hapa watakuwa wamezahirisha nimewadhimikia ile hali walikuwa wakificha ya unafiki ya uongo ile hali walikuwa wakificha ya unafiki na uongo imeshawada yarekia min kabla hadi walikuwa wakifiki hapo lakini hao utamanifu wao huwa naotamani sio wa kweli wala urudu hata kama angerejeshwa duniani la limanu liman huwa wanagaliaje ule ule ukafiri waliokuwa nao walikatazwa wa hum la zakaathibun na hakika ya hao ni waongo hao ni waongo hawana imani chembe hao hawa, hawana imani hata kidogo wakalu na wanasema inhiya illa hayatuna na dunia. haya maisha yanatushia muhamadi si chochote isipokuwa ni maisha ni, kanuma, ni tabia ya maisha ya dunia wama nahanu bima wuthina wala sisi tufufuli hakuna kufufuliwa wala sisi hatuna na kufufuliwa Hivyo ndivyo wanaposema washirikina hao na wayahudi na wanasara wapotofu waongo wasioamini eh, uyahudi wao kama inavyotakiwa wasioamini unasara wao kama inavyotakiwa sawa so, wayahudi hawakatazi mtu kuamini mitume wala nasara hawakatazinto kuamini mitume na vitabu vyake lakini uwao nafsi zao ndizo zinazoacha hwisha kanda kinyume na imani zao wala utara idh qifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqu aladhab bima kuntum takfurun mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake kama utawaona wanaafiki hao washirikina wayahudi na wanasara. wakati watakaposimamishwa mbele ya mola wao mwenyezi Mungu akaambia qala alaysa hadha bilhaki. je huu sio ukweli kalu watasema bala ndio ukweli wa rabbina tunaapa na mola wetu qala mwenyezi Mungu atasema faذوقوا العذاب بما takfuru Basi باسيبaneni na adhabu na adhabu hii imekushakustahikia nyinyi kufuatana na ukufuru mulizokuwa mkizifanya Mwenyezi Mungu anasema qad hasira alladhina kadhabu bi liqa'illah Kwa hakika wamekula hasara wale ambao walikadhimbisha aya za malao wao zinazoelezea kufufuliwa na kuhesabiwa na kulipwa mkutano wa Mwenyezi Mungu ambao umeukanusha kadha hasira lazina kadabu ila illa wanukazimesha mkutano wa Mwenyezi Mungu kufuliwa na kuhesabiwa na kulipwa hatta idza jaatuhumus saha wakaendelea hivyo mpaka inapojia kiyama baka tatangafla qalu wa ya hasratana oh yetu o masikitiko yetu alama faratna juu ya mambo tuliyachupia mpaka fiha yake wa hum yahmiluna awzarahum makafiri hao viongozi watabeba madhambi yao alaghuri mgungoni kwao ala saa ama yazirun zinduka ufahamu kubebaji mbaya watakao ubeba wao ni huo ubebaji mbaya mizigo mbaya watakao wao ni hiyo madhambi wamal hayatudunya illa la'ibun wa lahu la si chochote uhayole mwengo uwezokuwa ni mchezo na upozi wala ddarul akhera lakini nyumba ya akhira khairu lil ladhina ni bora nyumba ya ya peponi bora kwa wale ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa nini kwani hamtumii akil na kadna'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun min zunguna lewaza wake akimwambia tunajua muhammad tunajua kwamba linakuhuzunisha wa makafiri. Wanalolisema makafiri ili wanalolisema lesema ha makafiri wanalesema makafiri linakuhuzunisha lakini usihozunike kiasi kikubwa fa inahum la yakadhibunaka wao wakadhibishi wewe mm, makafiri hao hawakadhibishi wewe kabisa walakin walimina biayati la yajhadun lakini makafiri aya za mwenyezi Mungu Walakadi wala kadhibat rusulun na hiyo ni tabia ya ulimwengu wameshakadhibisha mitumi wenzako mimi kabla yako kabla yako Fasabaru wakavumilia ala alama kadhibu juu ya kadhibisho waliokadhibishwa wa na maudhiwa walioudhiwa atahum nasruna mpaka ikawaje nusura yetu wala mubadila likalimati lahi na hivyo ndivyo yatakavyokuwa na kwa kiko hivyo hakuna koyabadilisha maneno ya Mwenyezi vumilia mpaka iwajia adhabu yao wa laqad min naba'il muslimin na wewe si mgeni wa hayo zimeshakujia habari za watume wengi walio wewe si mgeni kabisa zimeshakujia habari za watume wengi walio tangulia wa inkana kabla alaika iraduhum ikiwa kwa binadamu kwa tabi ubinadamu binadamu utaona kwamba ni jambo kubwa ili wanandofanye wao na kukupa mgongo fa'in tata'anta ya nabakan fil ardh ikiwa una ya kutafuta tundu katika arwi au sulaman ngazi fisamaha ya kupaa mbinguni pataatiyahum biayati ili kuweza kueletea huo mujizo wanaotaka basi, basi fanya lakini Mwenyezi Mungu heshima ya mtume wake hakuleta jibu hilo kanuwaachia open halafu anaambia wala Allah na ningetaka Mwenyezi la jamaahum ala alhuda anka liwakusanya wake wote juyoongofu ya nguvu fala takuna min aljahili wala takunanna min basi bas usijeukawa katika wajinga inma yastajibu alladhina yasmaun kwa hakika wanaoitikia wito wa Mwenyezi Mungu vinapostahiki ni wale wanaosikiliza kwa moyo na hawa maiti au makafiri ni maiti Mwenyezi Mungu na walmautan hawa maiti hawa yabathuhumullah iko siku watafufua hawa Mwenyezi Mungu walione kwa salaao thumma ilayhi yuj'awun kisha kumwenyzimu warejeshe wote hii aya aliyashiria saidna ali ibn abitalib albo sema, annasu kulluhum niyamu watu wote katika hii dunia hii wamelala wa, wa na koroma Faidha idha matu lakini asiku atakufa in huu watazinduka kwa maana ya kuwa kuwatayaana yale mabaya yao ambayo amemwajibishia adhabu isiyo kuana pa Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema walmauta mauta yabaathumullah thumma ilayhi yurja'un. Wa qalu wa kasama kafiri. Laula unzila aya, kwani huyu Muhammad hakutemshiwa muujiza mibaraka kutokana muda wake kama vile alivoteremshiwa Isa Maida na kama vile alivoteremshiwa Musa almanu mann wa Salwa. Inna Allaha qadirun ala an yunzila aya. Mwenyezi Mungu hajashindwa kuteremsha maujiza wa aina hili na zaidi ya hile kuniteremshia mimi. Walakinna aktharahum la yalmun. Lakini tu wengi wa watu wajinga hawotaki kujua ukweli huo. Wa ma min fila fil ardhi hakuna mnyama anayetembea katika ardhi wala ta'irin yatiru bi Wala ndege anaeruka kwa mbawa zake illa umamun amthalukum ispoko wote hao ni viumbe mfano wenu mafaratna filkitabi min shay hatukubakisha katika kitabu chochote kile ambacho cha fa'alatum tukubainisha thumma ila rabbihim yuhsharuna kisha pamoja wao watakusanywa viumbe wote kwa kufufuliwa na kuhesabiwa na kulipwa waladhina kadhabu biayatina na wale waliokadhibisha aya zetu Sumu niviziwe wabukumu ni vibubu fi dhulumati wam ndani ya kiza cha ujinga wam ndani ya kiza cha ujinga hawafahamu hawaskii haoni ya man yasha illahu yudlilum na shamudona mwenyezi Mungu upotevu e, umwachia upotevu wake wa man yasha yaj'aluhu ala sirati mustaqim na nemtaka mwenyezi Mungu mumongoa katika njeri nyoka na akaongoka qul wambiye muhammed araaitakum hebu nipeni khabari. in atakum adhabullah andapo ikakujieni adhabu, adhabu ya Mwenyezi Mungu au atatukum saa au ikakujieni kiyama agairallah tadun asiye kwa Mwenyezi Mungu ndiye mtakaye muomba akusaidieni mtumsadikii ikiwa nyinyi ni kweli hebu niambieni agairallah tadun asiye kwa Mwenyezi Mungu ndiye mtakaye muomba akusaidieni mkonko mtumsadikain kwani ni muhamia ombi na muombe kama zimu muomba, kwa ni kweli Bal iyahuta don feyakshuma kadona bali yeye Mwenyezi ndiye mtakaye muomba kwani yeye ndiye mwenye uwezo wa kuondosha yale matatizo au shida ambazo zimekufikeni mnazomuomba kuondoshieni insha akitaka fayakshu taondosha Mwenyezi huyo ma tadona ile zile shida mlizomuomba kuondoshieni insha akitaka maana halazimishwi watansauna ma tushrikuna na mtasahu na bale kile mwaleci kwa mke mshirikisha mwezi mwangu wala arsalna ila umami minkablika qablika mwezi anasema katika yahi 42 kwa hakika tulituma ila umami minkablika qablika kwa jumati nyingine zotangulia kabla yako muhamad fa tulituma ujumbe na watu hawa wakaikanusha ujumbe yetu tukawachukulia hatua bil ba'sa'i kwa kuwapa matatizo ya maisha ugonjwa ufakiri wa na magonjwa, laalahum yatadaruna ili waonyeke wawe kurejea kwa mwenyezi Mungu na hawakufanya hivyo falaula idhi jaahum baasuna tadarau natamani inatamani kanaatamani kwamba wakati ilipowia wao adhabu yetu wenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu walakin lakini badala ya kunyenyekea zili kuwa kavu nyoyo zao wazina lahumu shaytanu ma kanu ya marun akawambia wao sheitani ule ubaya wa vitendo ambavyo walivikuwa wakivifanya wakaviona vizuri vitendo vibaya walivyokuo wakivifanya shaytanu alivipamba kwao akaviona vizuri falamma nasuma dhukiru bi watu hao walipokusahau kila walichonywa kwacho fatahana alaihimu abwaba kulli shay tulewafungulia milango ya kila kitu hata اذا farihu bima autu mpaka walipofikia kufurahi kwa zile neema walizozipewa akhadnahum tuliwachukulia hatua kwa ukafiri wao baka tatun ghafla fa idahum mublisun kuishtukia wao ni wenye kukata tamaa kwa kuangamizwa watu hao fakuti kutia dabirul qaumilladhina dhalamu. ulikatika katika, katika ulikatwa kadwa mzizi wa fitina Ambao, wale thulumu, zao. Alame. Kul, wa wale ambao walidhulumu anfusihum lillahi alhamdulillahirabbil alamin qul wa anbiya muhammadin araiitum hebu bi khabari in agha Allahu sama'akum wa basarakum indapo akayondosha mungu masikio yenu na macho yenu wa khatama na kazifunga nyoyo zenu man ilahun ghayru allah ni muungu gani asikuwa ya allah yaatiikum bi yatawaza kukuleteeni hayo ondoro jinsi nusarifu ayati angalia namna napozibainisha aya thumma hum yaslifun. kisha wao wanazipa mgongo qul waambie tena muhammed ara'aytakum hebu pena habari in atakum adhabu llahi baghata inta bi kujini nyinyi adhabu ya munyzingu ghafla mchana usiku au jaratan, au mchana au usiku gafla doka kujeni usiku au mchana mchana au usiku hal illa alqawm zalimun ni nani atakayangamizwa isipokuwa wale watu madhalimu na zao waman ursilu musalina illa mubashirina wa mudhiri nitakuaeleza muhamad kwamba na uwaelesha watu wako kwamba hatupeleki sisi wajumbe isipokuwa wanakuja kwa kazi mbili mojawapo wapo kuwapeleka habari nzuri za furaha ili wajitahidi wa na wakazani kufanya mema kuwamdhilini na kufufisha adhabu nzito za zahera na mateso ya duniani ili waweze kujirekebisha waache mabaya wafanya mazuri faman amana kwa hivyo wanapoletwa wajumbe na habari hizo yule wa aslaha akayfanya mazuri wala khofu alayhim wala hum yhasanu na jambo lolote la kuogopesha juu yao wala na la ku huzunisha walladhina kadhabu biayatina na la vale walio kadhabisha zetu ya masuhumu adhabu bimakanu ya yasukun itawakumba adhabu kufuatana na uhuni walio kuwa wamemfanya kunu waambie muhammed la aqulu lakum indi Sisemi mimi mimi ni nini kwamba ninazo mimi hazina za Mwenyezi wala aalamu ghaiba wala sikwambieni mimi kwamba mimi najua siri za Mwenyezi Mungu wala akulu lakum malaku wala sikwambieni se kukwambia ni nini kwamba mimi malaika in atabi wa ila mayuha ilaya. mimi sina najofu watasikuwa kunatuele kwa wake kwangu kutoko kwa Mwenyezi Mungu kwa tena hali ya stawil ama walbasir e, kweli nyinyi watu na akili zenu. Mnajua hali ya kipofu na hali ya mwenye kuona ni sawa walihawa. kipofu na mwenye macho ni sawa afala tatafakkaruna kwa nini hamfikiri kipofu ni mjinga asiyekuwa na mwongozo wote wa haki na mwenye macho ni yule ambaye anaonyeshwa dalili za Mwenyezi Mungu akaziona afala tatafakkaruna kwa nini hamkafikiri kwa nini mkamkafikiri wa anzir bihi alladhina ay Muhammad wa kwa kutumia Qur'an alladhina yakhafuna an yusharu wa wale walanaogopa kuja kufufuliwa ila rabbihim wa yakusanya mbele wao, laisa la min dunihi hawana yoyote mwingine wa kuwasaidia walayum wa kuwatalia mambo yao wala shafian wala kuomba la'allahum ili wao waweza kumcha munyezimgu wala tatro lilldhina yad'una rabbahum maneno haya aliambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale wa maka walipojaribu kumkampeni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam awafukuze wale mafakiri waumini kina suhebi wa na bilali na wengineo Mtume sallallahu alayhi wasallam nayo lakini kama binadamu yalimpa taabu hayo mawazo ile wazo hilo kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana akamdiriki akamwambia la tatrudil ladhina yad'una Usije ukawafukuza wale wanaomwabudu mola wao bilghadat wala subuhi na jioni yuriduna wajha wa taa yake munyazim. Ma 'adaika min hisabihi min shay'? Sijukum lako hesabu ya mambo yao na hali zao chochote. Wa ma min hisabika alayhi min shay'? yao Hesabu yako kati ya chochote hakiko juu yao. Fataturudum ilika ndio sababu ya kuwa wao wafukuze. Wafukuzie nini? Fatakuona min zhalimi ukaja kuwafukuza utakuwa ni katika watu waliodhulumu nafsi zao utakuwa katika watu waliodhuluma nafsi zao wakadhalika fatanna ba'dhum bi Na kwa mfano huo tumewapa mtihani baadhi ya makafiri kwa baadhi, bibaad, baadhi ya makafiri kwa baadhi liqulu ili wakay pembeni wakisema aha ula'ima Allah alayhi ifham faqiri wa wafuasi wa Muhammad Ndiyo kweli Mwenyezi wa Mungu wale mimbaini na kuliko sisi Alaisa Allahu bi'a'lamu bilshakirin Mwenyezi Mungu anambia kwa nini bora wale kwa nini Mwenyezi hawajui walionya kumshukuru hawa mafakiri mnowadharaa mnawakenyeli leo mna hawana kitu basi ndio bora hao kwa Mwenyezi Mungu kwa nini Mwenyezi hawajui wa wanamshukuru akawalipa kwa kuwa heshima na, na imani na amani kwa uwezo wake waitha jaaaka allatheena yuuminuna biayatina kuanzia sasa na kuendelea watakapokujia wale walio muamini na kuziamini aya zake Mwenyezi Fakul salamun alaikum. waambie amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu katabara nafsihi rahma ameshathibitisha Mwenyezi Mungu nafsi yake kukurehemuni annahu kwamba Unjue kwamba na muamini man 'amila minkum suwa kuwa amefanya miongoni mwenu uovu bi halatin kwa kutokujua thumma taba kisha katubia mimbaadi baada ya hapo wa aslaha na afanya matendo mema fa innahu ghafurur basi mwenyezingu ni msamehevu ni Wakadhalika mrahmeo wakazalika nafasilu na kwa mfano huo Mwenyezi anasema tunazipa aya na latastabina ni almujrimin iele iweze kukaa njia ya waovu. Mjezi ngambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, "Qul waambie, waambie waamini, inni nuhitu an aabudu allatheena tad'oona min duni Allah." Waambie waamini na Wayahudi na Wayanasara, "Mimi nimekatazwa kuabudu haom na waabudu nyinyi. Nimekatazwa kuwabudu haom na waabudu nyinyi kwa imani zenu." kwa kuombaie la attabi'u akumu. mimi sitofuata kamwe sitofuataapo yale ambayo ni mapenzi yenu mapenzi yenu sio nitakayoniongoza mimi sitoongozwapo mimi na mapenzi yenu qad balatu idhan nitakuwa nimepotea nikifanya hivyo wama ana min almuhtadinna wala mimi sitokuwa kabisa katika nyuko ng'o tena inni ala baynati mimi nafuwata dalili kutoka kumlango wa kazabtum bihi lakini nyinyi dalili hizo mzikanywa ma عندي ma tasajiluna haziko kwangu mimi adhabu mnazotaka nizilete harani inal hukmu illa lillah hakuwa muamuzi siakuwa ni wake mwenyezi Mungu yakusul haqa mwenyezi Mungu ndiye haki wahu wa khairul fasili na yeye ndiye muamuzi mwema mwenyezi Mungu ndiye muamuzi mwema ilikuja aya hii pale wale kwa kejeli makafiri wa maka Mtume Muhammad sallallahu alayhi ikiwa hayo unawasema ni ya kweli basi eh, naishuke hiyo adhabu aitushukie sisi hapa tuadhimie tukionekana watuone wewe mwenye mahamu basi Mwenyezi Mungu anamwambia ah ilo ilo ndilo mimi ma عندي ma tastajilu nabi hayako kwangu mimi hayo mnayotakia haraka qul wambiye Muhammad Lau an عندي ma tastajilu bi, kama ingalikuwa ni dhima mikononi mwangu hayo mnataka ya haraka adhabu laqudhiyal amru baini wa baynakum yangalikuwa shamalizo mambo baina ya mimi na nyinyi wallahu aalam bizzalimin kwa ni Mwenyezi Mungu anawajua wale wa nafsi zao wa indahu mafatihul ghaibi na kwa Mwenyezi Mungu ndiko ziliko ufunguo za mambo yaliyo katika ghaibi la yaalamuha ila huwa hakuna naezi jua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wa ma fil barri wal bahri. Mwenyezi Mungu anajua vyote vinavyotokea chikavu na baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin ila ya'lamuha. Ya Halidondoka jani kutoka na mti ila Mwenyezi Mungu analijua litadondoka wakati gani na zitadondoka kwa sababu gani na litangukia mahala gani. La tasqutu min ya lam wa wala habatin haidondoki chembe fi dhulumatil arbi kutokana katika kiza cha ardhi wala la ratibin wa wala yabisi, wala la kikabu hakidondoki ila fi kitabim mubin taysukwa ndani ya kitabu kimekwa wazi wallahu subhanahu wa ta'ala alam